Вона ж приїде лише на тиждень. Це було сказано дуже пригніченим тоном. Ні на що не вистачить часу. Шкода, що вони не зможуть лишитися надовше. Але мабуть так потрібно. Містер Джон Найтлі мусить повернутися до міста 28-го числа і нам слід бути вдячними за те, що всі дні, котрі вони мають змогу провести на селі, вони проведуть у нас і не виділятимуть два чи три дні на відвідане Еббі. Містер Найтлі обіцяє не запрошувати їх до себе на цьогорічне Різдво. Хоча ви знаєте, що в нього вони не були ще триваліший час, ніж у нас. Буде надзвичайно сумно, моя Люба, якщо бідолашна Ізабелла збереться поїхати кудись в інше місце, а не в Гартфілд. Містер Вудхаус ніколи не брав до уваги прагнення містера Найтлі зустрітися зі своїм братом або чиєсь інше бажання побачитися з Ізабелою. Його хвилювало лише власне бажання – він трохи помовчав, про щось розмірковуючи, а потім сказав. «Але я не розумію, чому бідулашна Ізабелла мусить повертатися так швидко разом з ним. Мабуть, Емо, я спробую переконати її побути з нами довше. Вона та діти можуть запросто залишитися тут». «Годі, тату, тобі цього ніколи не вдавалося зробити. І ніколи не вдасться. Ізабелла не любить залишатися сама, без чоловіка». Заперечень не виникло, бо це було дійсно так. Містер Вудхаус зітхнув, неохоче погоджуючись із цим неприємним для нього фактом. Емма, побачивши, що від згадки про прихильність його дочки до свого чоловіка настрій містера Вудхауса підупав, негайно ж спрямувала розмову таким чином, аби він знову піднявся. «Я впевнена, що доки мої брата сестра будуть у нас, Гарріет присвятить нам стільки свого часу, скільки зможе». Не сумнівайся, що їхні діти їй сподобаються. Ми дуже пишаємося дітьми, правда штату? Цікаво, кого вона визнає за симпатичнішого? Генрі чи Джона? А вже ж цікаво, бідулашні малята, вони будуть так і раді приїхати. Знаєш, Гарріт, йому дуже подобається бувати в Гартфілді. Ще б не подобалося, сер. Я впевнена, що нема тих, кому б це не подобалося. Генрі гарний хлопчисько. Але Джон той дуже схожий на свою матусю. Генрі старший, його нарекли на мою честь, а не на честь батька. Мабуть, для декого дивно, що старшому дали не батькове ім'я, але це Ізабела наполягала, щоб його назвали Генрі, що, як на мене, було дуже мило з її боку. А який він кмітливий. Вони обидва надзвичайно розумні й такі цікаві, можуть підійти до мого крісла і сказати: дідусю, дай мені шматок мотузки. А якось Генрі попросив у мене ножа, та я відповів, що ножі виробляють лише для дідусів. Гадаю, їхній батько дуже часто поводиться з ними надто грубо. Він видається тобі грубим, сказала Емма, тому що сам ти дуже лагідний. Але коли б ти міг порівняти його з іншими татусями, то тобі так не здалося б. Він хоче, щоб його хлопці були активними та загартованими. І коли вони башкетують, то час від часу зупиняє їх різким словом. Але він – люблячий батько. Певна річ, містер Джон Найтлі – ніжний і люблячий батько. Обидва сини від нього в захваті. А потім заходить їхній дядько і підкидає їх до стелі так, що аж страшно стає. Але їм це до вподоби, тату. Ніщо інше не подобається їм так сильно. Вони такі раді цьому, що коли б не введене їхнім дядьком правило підкидати їх по черзі, то ніхто з них не захотів би поступатися. Ну не знаю, я цього не розумію Ми всі такі, тату Одна половина людей не розуміє веселощів, до яких вдається друга половина Близько полудня, якраз коли дівчата збиралися розійтись І готуватися до звичного обіду, що починався о четвертій Знову з'явився герой цієї неповторної шаради Гарріет не витримала і відвернулася Але Емма не знітилась і зустріла його зі своєю звичайною усмішкою Поглянувши йому вічі, вона швидко побачила, що містер Елтон свідомий того, що здійснив перший крок, зробив перший хід. Тепер же він прийшов подивитися, як лягли карти. Однак вигадана причина його приходу полягала в бажанні дізнатися, чи зможе товариство, що збереться ввечері у містера Вудхауса, обійтися без нього і чи необхідна буде його присутність у Гартфілді взагалі. Якщо необхідна, то йому доведеться відкласти всі інші справи. А якщо ні, то його приятель Коул так гаряче запрошував його на обід і так на цьому наполягав, що він пообіцяв йому прийти при нагоді. Емма подякувала йому, але не могла допустити, що він розчарував через них свого друга. Її батьку і так не бракувало партнерів для гри в Робер. Містер Елтон повторив запитання. Вона повторила відповідь. Він був уже зібрався відкланятись і піти, як вона взяла зі столу аркуш і, повертаючи його, мовила. Ледь не забула. Ось шарада, котру ви так люб'язно нам залишили. Дякую, що дали можливість із нею ознайомитися. Ми були від неї в такому захваті, що я навіть насмілилася записати її до збірки Місьміт. Сподіваюся, ваш приятель не сприйме це хибно і не образиться. Певна річ, я переписала лише перші вісім рядків. Містер Елтон був явно засхочений і не знав допуття, що їй сказати. На його обличчі з'явився вираз непевності та сум'яття. Він промимрив щось про честь, поглянув на Ему і на Гаррієт, а потім, побачивши на столі відкритий альбом, узяв його до рук і почав уважно придивлятися. Намагаючись якось згладити ніяковість моменту, Ема всміхнулась і мовила. Мушу вибачитися перед вашим приятелем, але не варто робити настільки гарну шараду надбанням лише двох людей. Якщо він пише такі елегантні вірші, то мусить переконатись у схвальному ставленні до них кожної жінки. Скажу, не сумніваючись, відповів містер Елтон із чималою непевністю в голосі. Принаймні, якщо думки мого друга збігаються з моїми, я впевнений, що коли б мій приятель побачив таку честь, виявлено до його скромних рядків «Як бачу я», і з цими словами він знову поглянув на альбом і поклав його на стіл, то він визнав би це за найвизначніший момент у його житті. Після цієї промови він хутенько вийшов. І якраз вчасно, бо попри всі його гарні приємні риси, його промовам була притаманна певна помпезність, від якої Ему розбирав сміх. Вона вискочила, щоб сповна віддатися цьому бажанню, залишивши ніжні і піднесені радощі на долю Гарріет. Емма. Джейн Остін. Книга перша, розділ десятий. Хоч була вже середина грудня, погода ще дозволяла дівчатам робити більш-менш регулярні прогулянки. Якось одного ранку Емі треба було відвідати з благодійною метою сім'ю бідних і хворих людей, яка мешкала недалеко від Гайбері. Їхній шлях до цієї віддаленої хатинки пролягав по церковному провулку, що впирався під прямим кутом у широку, хоча й неправильну за формою головну вулицю містечка. На ній, як можна було здогадатись, і розташувалося благословенне житло містера Елтона. Спочатку треба було пройти повз декілька непоказних помешкань, і тільки потім відкривався пасторський дім. Це був старий і не надто добрий будинок, що височив за чверть милі від початку провулку, і майже впритул підходив до дороги. Розташований він був невдало, але нинішній власник добряче його причепурив. Так чи інакше, але дві подруги ніяк не могли пройти повз цей будинок не стишивши ходи і не кинувши на нього зацікавлених поглядів. Реакція Емми була такою. «Ось він який! Одного дня ти опинишся тут разом зі своїм альбомом для загадок!» А Гаріет відреагувала таким чином. «Леле, який чудовий будинок! І який красивий! А оті жовті штори так подобаються міс Неш. «Я не часто буваю тут тепер», сказала Емма, коли вони йшли повз житло містера Елтона. Але сподіваюсь, що згодом у мене з'явиться можливість мало-помалу поближче познайомитися з усіма загорожами, воротами, ставочками та деревцями в цій частині Гайбері. Як з'ясувалося, Гарріет ніколи не доводилося бувати всередині пасторського будинку. і Її прагнення зробити це було настільки сильним, що Емма, взявши до уваги зовнішні та приховані ознаки, могла розцінити таке прагнення – Разом із готовністю містера Елтона вбачати в нікмітливість розуму, як вияв любові. Треба щось придумати, сказала вона, але жоден пристойний привід для відвідин не спадає мені на думку. Слуги, у якого можна було б дізнатися про його хазяїна, щось не видно, і ніякої записки мій батько містеру Елтону не передавав. Вона замислилася, але нічого не змогла придумати. Жодна з них протягом кількох хвилин не вимовила ані слова. Потім знову заговорила Гарріет. Мені так дивно, міс Вудхаус, що ви не вийшли заміж і не збираєтеся виходити, а ви ж така гарна. Ема усміхнулася і відповіла. Гарріет, того, що я гарна, далеко недостатня спонука для мого одруження. Треба, щоб і мені видавалися гарними певні люди. Принаймні один з них. І я не тільки не збираюся виходити заміж тепер, я маю мало бажання виходити заміж узагалі. Та годі вам, ви лише так кажете, але мені щось у це не віриться. Для того, щоб у мене з'явилася спокуса взяти шлюб, я мушу зустріти когось набагато достойнішого за тих, кого досі зустрічала. Про містера Елтона, тут Ема похопилася, не може бути й мови. Особисто мене такі, як він, не цікавлять. Краще не спокушатися. Ліпшою я ніколи не стану. Якби довелося вийти заміж, це мені точно не сподобалося б. Боже правий, так дивно чути таке від жінки. Я не маю тих спонук до заміжжя, що зазвичай при більшості жінок. Коли трапиться так, що дійсно покохаю, то це буде зовсім інша річ. Але я ніколи нікого не кохала. Це не моє». Це мені не властиве. Не думаю, що взагалі коли-небудь закохаюсь. А без любові міняти таке становище, як моє, було б із мого боку великою дурістю. Багатство мені не потрібне. Якесь заняття також. Становище в суспільстві в мене є. Гадаю, мало хто із заміжних жінок, хоч наполовину, є такою повноправною господиною вдоми свого чоловіка, як я у Гартфілді. Жоден чоловік ніколи не поважатиме і не цінуватиме мене так, як мій тато. Ніколи ніде не буду я такою беззаперечно правою і такою бажаною, як у себе вдома. Щоб потім перетворитися на стару дівку, як міс Бейтс. Може, така перспектива і видається тобі жахливою, Гарріетт. Але коли б я хоч на хвилину уявила собі, що коли-небудь уподібнюся міс Бейтс і стану такою ж, як вона... Недалекою, самовдоволеною, балакучою Завжди усміхненою і занудливою Такою ж нерозбірливою і невибагливою І завжди готовою все про всіх розтеревенити То я завтра ж вийшла б заміж Але я впевнена, що з нею в мене ніколи не буде ніякої схожості Крім безшлюбності Але ж усе одно ви будете старою дівкою А це так жахливо Не переймайся, Гар'єт я не буду нещасною старою дівкою, бо лише бідність робить безшлюбність відразливою в очах більшості пересічної публіки. Обмежена в коштах одинока жінка, оце і є та сміховинна, неприємна стара дівка, гідний об'єкт для кепкування малечі. Жінка ж із гарними статками завжди користується повагою і може бути такою ж розумною та приємною, як і будь-хто інший. І ця різниця не так уже й суперечить, загальноприйнятим принципом добра і здорового глузду, як може здатися на перший погляд. Бо сильна обмеженість у коштах зазвичай пригнічує розум і псує характер. Ті, хто ледве животіє, кому судилося жити у вузькому колі людей, зазвичай дуже обмежених, як правило, бувають недалекими і недоброзичливими. Однак це не стосується міс Бейтс. А мені вона не підходить тільки тому, що занадто добродушна – і занадто дурно верха, хоча загалом вона всім подобається, незважаючи на свої безшлюбність і бідність Злидні не зіпсували її розум і душу, це точно Я впевнена, що коли б вона мала один-єдиний шилінг, то охоче поділилася б половиною Вона нікому не чинить зла, а це вже багато вартує Араст, але як бути вам? Яке заняття ви знайдете собі у старості? Наскільки я знаю себе, Гаріет, у мене активна і непосидюча вдача. До того ж, я маю чималенький власний статок. Не думаю, що коли мені буде 40 чи 50, то я матиму сильнішу потребу в якомусь занятті, ніж у 21 рік. Якісь незначні зміни може й відбудуться, але в зрілому віці, як і тепер, у своєму розпорядженні я матиму все те, чим жінки зазвичай займають свої очі, руки і розум. Якщо менше малюватиму, то почну більше читати. Якщо облишу музику, то займусь килимцями. Стосовно ж справ сердечних, стосовно чоловіків, яким ми даруємо свою любов, то це дійсно є дуже вразливим місцем безшлюбності. Відсутність усього цього – великий недолік, котрий жінкам незаміжнім треба якось компенсувати. Але мені ця небезпека не загрожує, бо я опікуватимуся дітьми моєї сестри, яку дуже люблю. Скоріше за все, її дітей буде достатньо, щоб забезпечити всю ту гаму почуттів, яких потребує літня людина. Їх буде достатньо, щоб дати мені почуття страху і надії. І хоча моя любов до них буде слабшою за батьківську, вона краще відповідатиме моїм уявленням про душевний комфорт, ніж сліпа пристрасть. А мої племінники та племінниці? Я часто запрошуватиму до себе племінниць. А ви знаєте племінницю міс Бейтс? Власне, ви, мабуть, її сто разів бачили? Та чи знайомі особисто? А як же? Певна річ. Її завжди нев'язливо представляють мені щоразу, коли вона буває у гайбері. Між іншим, важко вигадати кращий засіб розчаруватись у племінниці. Сподіваюся, що з божою помічю я, маючи всіх своїх найтлі, не набридатиму, як міс Бейнс зі своєю Джейн Ферфакс. Уже саме ім'я Джейн Ферфакс наганяє нудьгу. Кожен лист однеї перечитується по сто разів, її люб'язності на адресу всіх друзів повторюються без кінця. А якщо вона в ряди годи прийшла своїй тітонці в корсажа або зв'яже для своїй бабусі пару підв'язок, то впродовж місяця тільки про це чути. Я не бажаю Джейн Ферфакс нічого поганого, але вона наганяє на мене смертельну нудьгу. Вони вже наближалися до хатини, і тому всі марні розмови було облишено. Ема була дуже співчутлива, вона особисто допомагала злидарям у їх убостві як увагою, добротою, порадою і терплячістю, так і власним гаманцем. Вона добре зналася на їх звичках, враховувала їхню неосвіченість і спокуси, що їх терзали, не мала романтичних ілюзій стосовно наявності якихось непересічних чеснот у тих, на кого освіта вплинула так мало. З готовністю і симпатією переймалася їхніми бідами, у свою допомогу вона вкладала і душу, і розум, і добру волю. Сьогодні вона прийшла відвідати людей, які були і бідні, і хворі. Пробувши в хатині стільки, скільки було необхідно для того, щоб допомогти добрим словом та порадою, вона вийшла звідти з таким враженням від побаченого, що не проминула сказати Гаррієт, коли вони віддалилися від будинку. «О, такі сцени, Гаррієт, ідуть на користь». У порівнянні з ними все інше видається таким дріб'язковим. У мене зараз таке відчуття, що до кінця сьогоднішнього дня я не здатна буду думати ні про що інше, як про цих бідолах. Однак, хто знає, наскільки швидко все це може зникнути з моєї голови? Істина правда, мовила Гарет. Бідолахи, тільки вони й йдуть на думку. Усе ж мені здається, що це враження не зникне так скоро, сказала Емма. Минаючи невисоку загорожу і знову стаючи на хідки підніжок, що ним закінчувалася вузька і слизька стежина, яка вела до провулку через садок біля хати «Гадаю, що зовсім не скоро!» – повторила вона і зупинилась, аби ще раз поглянути на гнітючий зледенний зовнішній вигляд цієї хишки І пригадати ще більш гнітючу злиденість усередині її «Так, звісно, не скоро!» – мовила їй супутниця вони попрямували провулком. Далі був не крутий заворот, і коли вони його минули, то відразу ж побачили містера Елтона. Причому так несподівано й близько, що Ема тільки й встигла сказати. — Дивись, Гар'єт, а ось і зовсім неочікуване випробовування твердості наших добрих намірів. — Що ж, сподіваюсь, — це було сказано з посмішкою, — можна припустити, що коли співчуття додало страждальцям завзяття і принесло їм полегшення, то таким чином воно зробило все те, що має дійсно важливе значення. Якщо ми співчуваємо нещасним, то досить зробити для них усе, що можемо. Решта – це просто пустопорожня жалість, якою ми марно терзатимемо наші душі». Ледь Гарріет устигла мовити у відповідь, а вже ж певна річ, як вище згаданий джентльмен порівнявся з ними. Однак першою темою розмови стали нужденність та страждання сім'ї зледарів. Містер Елтон якраз збирався туди зайти Тепер же він міг відкласти свій візит Але вони мали дуже цікаву розмову про те, чим можна допомогти і чим слід допомогти Потім містер Елтон пішов разом із ними «Зустріч під час такої благородної місії, – подумала Емма, – спільна участь у благодійній справі – це значно посилить любов у кожному з них Я не здивуюся, що результатом стане освічення в коханні» Якби мене тут не було, це неодмінно сталося б сьогодні. Шкода, що я з ними, а не він, в іншому місці. Бажаючи відійти, як гадали від Гарріет і містера Елтона, вона незабаром залишила їх у двох на дорозі і перейшла на вузеньку стежку, що тяглася узвищам уздовж провулку. Але на минулої двох хвилин, як Ема помітила, що звичка Гарріет від когось залежати і когось наслідувати змушує її йти слідом за нею, і що вони невдовзі знову опиняться поруч. Такий поворот подій Ему не влаштовував, і вона негайно ж зупинилася, щоб нібито перешнурувати свій полуботок. Нахилившись над ним і повністю перегородивши стежину, Ема попрохала парочку мати люб'язність іти собі далі. Вона ж вирушить слідом за півхвилини. Так вони й вчинили. Коли ж вона визнала задоречне покінчити зі шнуруванням, її поталанило, і вона змогла затриматися ще раз, Бо її перестило дитинча з хатини, де вона щойно була Згідно з наказом, ця маленька дівчинка Прямувала з глечиком у руках до Гартфілда за супом Іти поруч із дівчинкою, розмовляти з нею і розпитувати її Було справою абсолютно природною Тобто було б справою абсолютно природною, коли б Емма діяла без жодного наміру Таким чином вона змогла триматися на відстані від своїх супутників Не змушуючи їх чекати себе Однак, сама того не бажаючи, вона поводі наздогнала їх, бо дитинчак рукувало швидко. А Гарріат із містером Елтоном повільно. Емі тим більше не хотілося цього робити, тому що вони з цікавістю розмовляли. Містер Елтон говорив пожвавленим тоном, Гарріат задоволено слухала. Ема пропустила дівчинку вперед і почала міркувати, як би їй іще раз затриматися. Але тут вони обоє узернулись, і їй довелося їх не здогнати. Містер Елтон усе ще говорив, продовжуючи розповідь про якусь цікаву подробицю. Ема ж пережила певне розчарування, коли виявилося, що він усього лише описував своїй прекрасній супутниці вчорашню вечірку свого приятеля Коула, і що вона прийшла якраз вчасно, щоб послухати про сири. Стілтон та Уілшир – масло, селеру, бурячки та десерт. «Ця розмова, звичайно ж, незабаром скінчилася б обговоренням чогось суттєвішого», – промайнула в неї втішна думка. «Для закоханих будь-яка тема є цікавою, і будь-яка тема служитиме прелюдією до висловлення того, що зберігається в серці. Як жаль, що я не затрималася довше». Вони мовчки йшли далі, поки не показалася загорожа будинку, де мешкав священник. Раптом в ЕМИ виникло рішуче бажання зробити так, Аби Гарріет хоч під якимось приводом потрапила до помешкання І для цього вона вдала, що із її полуботком знову трапилося щось серйозне Це ще раз дало їй змогу затриматися начебто для того, щоб його полагодити Вона швиденько обірвала шнурок і спритно викинула в рівчак, Після чого мала всі підстави благати своїх попутників зупинитися Оскільки вона неспроможна виправити становище і хоч якось дійти додому Відірвався шнурок Сказала вона І я не знаю, як мені бути Вибачте, що я виявилася такою мурочливою попутницею Але сподіваюся, я не завжди матиму стільки клопоту із зуттям Містер Елтон, я змушена просити дозволу зайти до вас у будинок І роздобути у вашої економки шматок стрічки Чи якоїсь мотузки, або щось таке, щоб не спадав полуботок Почувши таке, містер Елтон весь засяяв від щастя із надзвичайною запобігливістю та люб'язністю він завів їх у свій будинок і намагався подати все якнайкраще. Він показав їм якраз ту кімнату, де в основному і мешкав. Її вікна виходили на вулицю. З нею безпосередньо сполучалася ще одна кімната. Двері між ними були відчинені. І Емма зайшла туди разом з економкою, щоб та їй якнайліпшим чином допомогла. Ема вирішила не зачиняти дверей, лишити, як і були. Але вона не мала ніяких сумнівів, що містер Елтон їх зачинить. Однак він цього не зробив, і двері так і залишилися напіввідчиненими. Втягнувши економку в безкінечні розмови, вона сподівалася, що тим часом молодий священник матиме змогу поговорити в сусідній кімнаті на тему, котра хвилювала його серце. Минуло 10 хвилин. Але вона не почула нічого, крім власного голосу Тягнути час уже не було сенсу Тож їй довелося припинити розмови і з'явитися у кімнаті Закохані стояли разом біля одного з вікон Вони сприймалися вкрай оптимістично І якусь мить Ема торжествувала, що їй задум увінчався успіхом Але вона помолилася Містер Елтон так і не розпочав розмову по суті він був надзвичайно люб'язний та чарівливий і розповів Гаррієт, що побачивши, як вони проходять повз його будинок, навмисне вирішив піти слідом. Потім тривали вияви галантності і малозначні натяки, але нічого серйозного сказаного так і не було. «Обережний, дуже обережний», – подумала Емма. «Він просувається вперед дюйм за дюймом і не ризикне нічим, доки не пересвідчиться, що успіх гарантовано». І хоча її хитромудрі плани поки що не досягли кінцевої мети, вона лестила собі тим, що цей випадок явно зробив чималу приємність обом закуханим і неодмінно спричинить визначну подію. Емма Джейн Остін Книга перша, розділ одинадцятий Тепер необхідно було дати містеру Елтону змогу чинити на власний розсуд. Ема вже просто фізично не могла опікуватися його щастям чи пришвидшувати його дії. Приїзд родини її сестри був уже не за горами. І тому спочатку подумки, а потім реально, він став об'єктом її першочергової уваги. Протягом тих десяти днів, що Ізабела з чоловіком і дітьми збиралися провести в Гартфілді, навряд чи можна було розраховувати – та й вона й сама не розраховувала, на якесь сприяння двом закоханим, крім надання нечастої і випадкової допомоги. А втім, вони й самі могли пришвидшити події, як би захотіли. Гарріет і містер Елтон мусили довести справу до розв'язки так чи інакше, незалежно від їхнього бажання. Ема вже не збиралася витрачати на них свій час. «Я такі люди, для яких чим більше робиш, тим менше вони самі бажають щось зробити для себе». Містер Джон Найтлі та його дружина Довшані зазвичай не були в Сарі, і тому їхній приїзд викликав підвищений інтерес. Із часу одруження і аж до цього року кожна з їхніх тривалих відпусток розподілялася між Гартфілдом і Донвелл-Еббі. Але цієї осені весь відпочинок було присвячено морським купанням дітей. Тому їхні родичі в Сарі не спілкувалися з ними, як слід було уже багато місяців. А містер Вудхаус їх узагалі не бачив, бо його не можна було вмовити їхати в такі далекі краї, як Лондон, навіть заради бідолашної Ізабелли. Тож тепер він радісно, але надзвичайно схвильовано і з деяким острахом очікував на їхні короткі відвідини. Містер Вудхаус дуже переймався тими тяжкими випробуваннями, котрих мала зазнати його дочка у зв'язку з поїздкою але зовсім не думав про труднощі, які випадуть на долю його й коней, що мусили перевозити частину гостей другу половину шляху. Однак усі переживання були марними. Останні 16 миль були подолані без проблем. І містер Найтлі з дружиною, п'ятьма дітьми та необхідною кількістю няньок усі дісталися до Гартфілда цілими і неушкодженими. Товкотнеча і радість від їхнього приїзду – Велика кількість людей, з котрими треба було розмовляти, яких треба було вітати, підбадьорювати і розміщувати в різних місцях і всіляко влаштовувати, спричинилися до такого шуму й сум'яття, що нерви містера Вудхауса витримали їх лише в цьому і ні в якому іншому випадку. А якби цей гармидер тривав довше, то вони здали б усе одно. Але місіс Найтлі настільки поважала звичаї Гарфілда, і почуття свого батька, що незважаючи на свою материнську турботу про негайне задоволення потреб своїх улюбленців, про якнайскоріше і невідкладне забезпечення їм належної свободи дій і необхідного догляду, про сон, розваги і всі ті їжу та напої, яких тільки вони могли забажати, ніколи не допускала, щоб діти подовго йому набридали особисто чи під виглядом тієї метушливої опіки, якої вони потребували. Місіс Найтлі являла собою гарненьку, елегантну жіночку з тихими і лагідними манерами та вдачею, що була, надзвичайно приязною та емоційною. Вірна дружина і любляча мати, вона цілком була поглинута родинними турботами, а свого батька і сестру любила ніжною любов'ю, сильнішими за яку були тільки її почуття до чоловіка і дітей. Ні в сестрі, ні в батькові вона не вбачала ніяких вад. Це була жінка, що не вирізнялася особливим розумом чи метикуватістю. Нагадуючи в цьому свого батька, вона також великою мірою успадкувала його статуру. Сама, маючи слабке здоров'я, вона надміру переймалася здоров'ям власних дітей. Всього боялася та часто нервувала і ставилася до свого міського лікаря, містера Вінкфілда, так само шанобливо, як і її татусь до містера Перрі. Крім того, вони були схожі загальною у своїх характерів і розвинутою звичкою міцно триматися всіх своїх давніх знайомих. Містер Джон Найтлі був високий і дуже розумний чоловік шляхетного вигляду. У своїй професії він робив успіхи, і кар'єра його йшла вгору. У приватному житті це був поважний сім'янин і домосід, але його стримані манери не всім були до вподоби. До того ж, інколи він перебував у настрої не дуже гарному. Він не був людиною кепської вдачі, бо не настільки часто безпричинно злився, щоб заслужити таку репутацію. Але характер мав далеко не бездоганний. А при такій безвежно люблячій дружині, при його характеру вади, просто не могли не поглибитися. Надзвичайна лагідність цієї вдачі псувала вдачу його власну. Він мав ті ясність і кмітливість розуму, яких бракувало їй, і часом міг чинити невічливо або навіть грубо. Красуня своячка його недолюблювала. Жодна його вада не проминула позі увагу. Вона швидко відчувала ті дрібні образи, які він задавав Ізабеллі, і які сама Ізабелла відчути була нездатна. Може, й не була б такою прискіпливою, якби в його манерах проступало більше у стосовно неї самої. Але тут він поводився як спокійний та доброзичливий зять і друг, без похвал та сліпої емоційності. Однак ніякі компліменти на її адресу не змогли б приховати від неї його найбільшого, як їй вважалося, недоліку, котрий інколи давався в знаки: браку пошани та поблажливості до її батька. Тут Джон Найтлі не завжди вистачало необхідної терплячості. При тамані містеру Вудхаусу дивацтва та метушливість викликали інколи з його боку цілком зрозумілий протест або різку репліку, котрі, попри свою обґрунтованість, були абсолютно зайвими. Це траплялося нечасто, бо насправді містер Джойн дуже поважав свого тестя і віддавав йому належне. Але, як на емму, занадто часто. Бо навіть коли все миналося благополучно, то однаково доводилося з болісним острохом зважати на можливий спалах емоцій. Проте початок кожних відвідин супроводжувався висловлюванням лише найтепліших почуттів, а оскільки цей візит з необхідності мав бути дуже нетривалим, то можна було сподіватися, що він пройде в атмосфері нічим не затьмареної сердечності. Не встигли вони всістись і розташуватись, як містер Вудхаус, Меланхоліно похитавши головою і невесело зітхнувши, привернув увагу своєї доньки до сумної переміни, що сталося у Гарцюлді відтоді, як вона була тут востаннє. «Ах, Люба моя!» – сказав він. Бідолашна міс Тейлор, це дуже сумна історія!» «О, так, сер!» – швидко відгукнулася вона зі співчуттям у голосі. – «Вам, напевне, так погано без неї. І любі Емі також!» Ви жахлива втрата для вас обох. Я так переживала за вас. Я уявити собі не могла, як же ви зможете без неї обійтися. Це дійсно сумна переміна. Але сподіваюсь, сер, що вона почувається досить добре. Досить добре, Люба моя, сподіваюсь, що досить добре. Мені відомо, що й непогано на новому місці. Тут містер Джонетлі тихо спитав Ему, чи є якісь сумніви стосовно клімату в Рендолзі. «Що ви, ні? Абсолютно ніяких. Ніколи в житті я не бачила, щоб місіс Вестон мала такий гарний вигляд. Ніколи. Та то лише висловлює особистий жаль». «Що робить честь їм обом?» – почулася люб'язна відповідь. «А ви досить часто бачитеся з нею, сер?» – сумно запитала Ізабелла в тон своєму батечку. Містер Вудхаус засумнівався. «Далеко не так часто, моя Люба, як мені хотілося б. Годі, тату, з того часу, як вони побралися, ми не бачили їх аж один день. Уранці або ввечері кожного дня, окрім одного, ми бачилися з місіс Вестон чи з містером Вестоном, а в основному з обома, в Рендлзі або тут. А найчастіше, як ти, Ізабелло, можеш здогадатися, ми бачилися з ними тут. Вони дуже радо роблять нам візити, а містер Вестон так само радо, як і місіс Вестон. Тату, говорячи таким меланхолійним тоном, ти можеш створити хибне враження про всіх нас. Ніхто не мусить сумніватися, що за міс Тейлор треба сумувати. Але ніхто не мусить також сумніватися, що містер і місіс Вестон дійсно не дають нам сумувати за нею так, як ми побоювались. І це істина правда. Як тому і слід бути, сказав містер Джон Найтлі. І як сподіваюся, воно і було, судячи з ваших листів. І прагнення виявляти до вас увагу, не підлягає сумніву. А оскільки містер Вестон є людиною незайнятою і товариською, то це полегшує справу. Кохана, я тобі завжди говорив, що ніколи не розділяв ваших побоювань стосовно тих негативних наслідків, до яких спричиниться ця переміна в Гартфілді. Сподіваюсь, тепер ти задоволена. Після того, як отримала підтвердження цього з боку Еми. Так, певна річ, мовив містер Вудхаус. Я, звичайно ж, не можу заперечувати, що місіс Вестон, бідолашна місіс Вестон, дійсно, буває у нас досить часто. Одначе, вона завжди мусить повертатися додому. Якби вона не поверталася, то це було б дуже негарно по відношенню до містера Вестона, тату. Ти зовсім забув про підолашного містера Вестона. Я теж гадаю, – доброзичливо мовив Джон Недлі, – що певні права містер Вестон все ж таки має». Ми з вами, Еммо, наважимося взяти сторону білашного чоловіка. Оскільки я – одружний чоловік, а ви – жінка незаміжня, то з однаковою готовністю зможемо визнати за ним певні права. Що ж до Ізабели, то вона у шлюбі достатньо давно, щоб належно оцінити ті його переваги, що дають можливість якомога довше обходитися без усіх містерів-вестонів разом узятих. «Я, мій любий», – вигукнула його дружина – почувши і зрозумівши лише частину сказаного. «Ти про мене говориш?» сумніваюся, що не має і бути не може більшої прихильниці шлюбу, ніж я. І коли б не та злощасна необхідність полишити Гартфілд, то я неодмінно вважала б міс Тейлор найщасливішою жінкою у світі. Стосовно ж зневаги до прав містера Вестона, причудового містера Вестона, то гадаю, що він заслуговує на всіляку повагу. На мою думку, мало є людей із характером кращим, ніж у нього. Тут із ним зрівнятися можуть лише ти і твій брат. Я ніколи не забуду, як він запускав для Геррі повітряного змія в отой вітряний день минулого великодня. А після того, як у вересні минулого року о 12 годині ночі спеціально написав записку, щоб запевнити мене у відсутності скарлатини у Кобемі. Я переконалася, що немає у світі більш чуйного серця і людини кращої, ніж він. Хіба що тільки міст Тейлор могла заслужити такого чоловіка, як містер Вестон? А як там його нащадок? – запитав Джон Найтлі. Він приїздив сюди з нагоди шлюбу свого батька чи ні? І ще не приїздив, – відповіла Емма. Усі так чекали на його прибуття, незабаром після одруження, але сподівання так і лишилися сподіваннями а останнім часом я про нього не чула нічого. «А ти розкажи їм про листа, люба моя», – сказав Емін батько. Він написав бідолашній місіс Вестон вітального листа, між іншим, дуже доречного і прекрасного листа. Вона показувала його мені. Дуже добре, що він його написав. Важко сказати, чи додумався до цього сам, чи хтось підказав йому це зробити». Він іще зовсім молодий, і, може, його дядько... Мій любий тату, йому вже двадцять три роки. Ти забуваєш, що час плине швидко. Двадцять три? Та невже! Хто б міг подумати? Йому ж було лише два роки, коли померла його бідула мати. Гай-гай, час просто летить. До того ж я маю дуже погану пам'ять. Однак це дійсно був надзвичайно гарний і милий лист що зробив містру і місіс Вестон велику приємність. Пригадується, надійснений він був і з Веймута, і датований 28 вересням. Починався так. «Шановна пані!» Про що там йшлося далі, не пам'ятаю, а потім підпис «Ф. Ч. Вестон Черчилль». Це я пам'ятаю точно. «Як люб'язно і чемно з його боку!» – вигукнула добросерда місіс Найтлі. Не сумніваюся, що він надзвичайно приємна молода людина. Але який жаль, що він не живе вдома зі своїм батьком. Це такий жах, коли дитину забирають від батьків із дому, де вона народилася. Я не розумію і ніколи не зрозумію, як це містер Вестон міг із ним розстатися. Покинути власну дитину? Я ніколи не зможу добре ставитися до тих, хто підштовхує інших людей до подібних кроків. «Мені здається, що ніхто і не ставився до Черчиллів гарно», – холодно зауважив містер Джон Нейтлі. «Але не думай, що містер Вестон почувався б так само, як почувалася б ти, відмовляючись від Генрі чи Джона. Містер Вестон, скоріш, людина легкої і життєрадісної вдачі, а не людина, якій притаманні сильні почуття. Він приймає життя таким, яким воно є, і в той чи інший спосіб отримує від нього задоволення». А його комфорт, настільки я розумію, набагато більше залежить від того, що зазвичай називають товариством. Тобто від його здатності їсти, пити і грати з сусідами у віст 5 днів на тиждень. Аніж від прихильності сім'ї та всього того, що забезпечує домівка. Сказане межувало і зі спробою заплямувати містера Вестона. І тому це не сподобалося Емі. Вона вже збиралася висловити своє заперечення, але переборола себе. І це бажання минулося. Ема вирішила по можливості зберігати спокій. До того ж було щось почесне і шляхетне у відданості Джона Найтлі домашньому вогнищу і в тому, що домівка була для нього річчю самодостатньою. А саме це і викликало його зневажливе ставлення до спрощених стосунків між людьми і до тих, хто таким стосункам надавав важливого значення. Саме це й давало їй вагомі підстави для поблажливості по відношенню до зятя. ЕМА Джейн Остін Книга. Перша. Розділ дванадцятий. З ними мав обідати і Містер Найтлі. Це суперечило намірам містера Вудхауса, який не любив коли хтось заважав йому насолоджуватися товариством Ізабелли в перший день її приїзду. Однак Емме непочуття справедливості відіграло вирішальну роль. А окрім усвідомлення того, що кожен із братів має однакове право на цю зустріч, було ще й задоволення від того, що вона зробила містеру Нетлі належне запрошення, незважаючи на їхню недавню суперечку. Вона сподівалася, що тепер вони зможуть відновити дружні стосунки. Їй здавалося, що настав час помиритися. Однак слово «помиритися» видавалося недоречним. Вона аж ніяк не вважала себе неправою, а він ніколи б не визнав власну неправоту. Про поступку таким чином не йшлося. Але настав час зробити вигляд, що вони ніколи не сварилися – і вона сподівалася, що відновленню дружби може посприяти те, що коли містер Найтлі зайшов у кімнату, Ема була з дитиною, гарненькою восьмимісячною дівчинкою, наймолодшою з прибулих. До Гатфілда вона приїхала вперше і радочку кикалася на руках у своєї тітоньки. І це дійсно допомогло. Спочатку були сердиті погляди і короткі запитання. Але невдовзі він непомітно для себе перейшов до своєї звичної манери розмовляти і відібрав у неї дівчинку з безцеремонністю, що свідчила про цілковиту дружелюбність. Ема зрозуміла, що вони знову друзі. Остаточно переконавшись у цьому, вона спочатку відчула величезне задоволення, а потім задерекуватість. Тож, коли він із замалуванням споглядав дитинча, вона не втрималася і мовила. Це така втіха, що про племінників та племінниць ми думаємо однаково. Стосовно ж дорослих наші думки інколи дуже різняться. Гадаю, однак, що по відношенню до цих дітей у нас ніколи не буде розбіжностей. Коли б ви так широко користувалися своїми природними імпульсами в оцінці дорослих і так мало залежали у своїх стосунках з ними від ваших фантазій і примх, як це у вас буває по відношенню до дітей, то наші думки завжди збігалися б. «Ну, звичайно ж, розбіжності між нами завжди є наслідком моєї неправоти». «А вже ж», – сказав він із усмішкою, – «і для цього є вагомі підстави. Коли ви народилися, мені було 16 років». «Суттєва різниця, нічого не скажеш», – відповіла Емма. «Певна річ, що в той період нашого життя я значно поступалася вам у здатності до оцінок». Та чи не трапилося так, що за 21 рік наші точки зору стали значно ближчими? Так, набагато ближчими. Але все одно не настільки близькими, щоб дати мені шанс мати рацію тоді, коли наші погляди різняться. Я й досі переважаю вас своїми 16-ма руками життєвого досвіду. А також тим, що я не гарненька жінка і не зіпсоване дитя. Годіва, моя люба Емо. Будьмо друзями і облишмо цю тему. А ти, маленька Емочко, скажи своїй тітонці, щоб та не давала тобі поганих прикладів і не навчала згадувати минулі чвари. А ще скажи, що може вона й буде мати рацію колись, але нині вона явно помиляється. Як слушно сказано, вигукнула вона. Істина правда. Емочко, зростай кращою жінкою, ніж твоя тітка. Будь незрівнянно розумнішою і незрівнянно менш марнославною. Ще кілька слів, містер Найтлі, і ми знову посваримося Доки чулося про добрі наміри, ми обоє мали рацію Мушу сказати, що життя поки що не продемонструвало хибності моїх аргументів Хотілося б тільки знати, що містер Мартін не надто сильно переживає і журиться Сирніше не буває, почулася коротка і вичерпна відповідь Он, як, що ж, дуже жаль. А тепер потиснемо одне одному руки. Тільки вони встигли це зробити до того ж і з неабиякою сердечністю, як з'явився Джон Найтлі. Вони обмінялися привітаннями в чисто англійському стилі. Здрастуй, Джордже, Здорово, Джоне. Приховавши під незворушністю, що скидалася на байдужість, глибоку прихильність, котра в разі потреби, спонукала б кожного з них зробити все для блага іншого. Вечір минав у тихих розмовах, оскільки містер Вудхаус цього разу полишив карти заради того, щоб поговорити щоросердо зі своєю любою Ізабеллою. І невеличке товариство природним чином розділилося на дві групи. З одного боку він із дочкою, а з іншого брати Найтлі. Обговорювання ними теми були зовсім різними і майже не перетинались а Ема час від часу приєднувалася до тієї чи іншої групи. Брати обговорювали свої турботи й плани, але головним чином це стосувалося старшого з них, котрий був людиною набагато більш компанійською і завжди любив поговорити. Як мировий суддя, він часто консультував Джона з якогось аспекту законодавства, або принаймні розповідав про цікаві випадки зі своєї практики. Як хазяїн, що тримає родинну ферму в Донвелі, він мав повідомити, чим буде засіяне кожне поле наступного року, а також поділитися усіма тими місцевими новинами, що можуть зацікавити брата, котрий теж прожив у Донвалі більшу частину свого життя і відчував до нього сильну прихильність. План стічної канави, ремонт паркану, повалення дерев, призначення кожного акро під пшеницю, ріпу чи ярові зернові – все це викликало у Джона настільки жвавий інтерес, Наскільки дозволяла його стриманіша вдача, А коли його брат про щось і забував розповісти, то про це розпитувалося тоном, близьким до нетерплячого. А поки вони ось так розмовляли. Зраділий містер Вудхаус виливав душу своїй дочці потоком приємних співчуттів та ніжних пересторог. «Моя сердешна Ізабеллу», – мовив він з любов'ю взявши її за руку – і на хвилину перервавши її клопоти з якимось із п'яти малюків. «Ти так давно, так давно тут була, що просто жах. Після поїздки, напевне, почуваєшся зовсім змореною. Люба моя, тобі слід рано лягти спати, а перед цим я раджу тобі з'їсти трохи вівсянки. Давай разом з'їмо по мисочці». «Люба Емо, може всім запропонувати з'їсти трохи рідкої вівсянки?» Ема нічого подібного пропонувати не збиралася, бо прекрасно знала, що ні її, ні братів натлі тут переконати було неможливо, і тому наказала принести лише дві миски. Ще деякий час містер Вудхаус співав хвалу вівсянці, а потім висловив здивування тим фактом, що не всі її щовечора їдять. І нарешті з глибокодумним виглядом мовив. «Моя люба, не треба було ризикувати і вирушати восени до Саутенда. Краще ви приїхали до нас». Я ніколи не був високої думки про морське повітря. Але ж містер Вінфілд дуже наполегливо нам це рекомендував, інакше б ми не поїхали. І він рекомендував як морське повітря, так і купання всім дітям. Але особливо маленькі Белі, загляду на її слабке горло. Можливо, Люба моя, але Пері має великі сумніви, що море піде їй на користь. Сам же я давно і твердо переконаний, хоча раніше цього й не казав що море взагалі мало кому йде на користь. Одного разу воно ледь не вбило мене. «Годі, годі!» – вигукнула Емма, відчуваючи небажаність цієї теми. «Благаю вас припинити розмови про море. Від них у мене з'являється заздрість, і я починаю почуватися нещасною, бо я ніколи не була на морі. Тому вибачте, але тема Саутенда оголошується забороненою. Ізабело, серденько, щось я не чула, щоб ти хоч раз поцікавилася містером Пері». А він, до речі, ніколи про тебе не забуває. Ой, дійсно, славний містер Перрі. Як він там, сер? Та так. Добре, але не дуже. Сердега Перрій страждає від розлиття жовчі, але не має часу потурбуватися про себе. Він сам каже мені, що ніколи про себе потурбуватись. І це дуже сумно, адже його постійно кудись викликають. Не знаю, чи має ще хтось таку велику практику, як він. Бо ж ніхто і не тямить у своїй професії так добре, як він. А Місіс Перрі діти, як вони? Діти сильно підросли? Я так поважаю Містера Перрі, сподіваюсь, що він незабаром навідається. Йому приємно буде побачити моїх крихіток. Я теж сподіваюся, що Містер Перрі прийде до нас завтра, бо маю спитати в нього дещо важливе про себе. До речі, моя Люба, коли він прийде... Ти б попрохала його подивитися горло маленької Белли. О, ні, сер, її горло вже настільки поліпшилося, що я майже не маю підстав для хвилювання. Може, купання їй так чудово допомогло? А може це сталося завдяки прекрасним примочкам від містера Вінфілда, котрі ми час від часу застосовували, починаючи з серпня? Сумніваюсь, моя люба, що купання пішло їй на користь. А якби я знав, що вам потрібні примочки, то замовив би слово. «Здається, ти забула про місіс та міс Бейтс», – сказала Емма. «Ти жодного разу про них не питала». «Ой, зовсім забула. Славні Бейтси! Мені так за себе соромно. Але ж ти згадувала про них у кожному листі. Сподівайся, що у них усе гаразд». «Мила старенька місіс Бейтс, я навідаюся до неї завтра і дітей з собою візьму. Вони завжди так раді бачити моїх малюків, а причудова міс Бейтс – воїстину достойні люди». «Як вони там, сер?» «Непогано, Люба моя, загалом непогано. Але два місяці тому сердечна місіс Бейт сильно застудилася». «Який жаль! Минулої осені застуда дійсно поширювалася, як ніколи. Містер Вінфілд казав мені, що ніколи ще не бачив такої епідемії і таких тяжких форм цієї хвороби. Хіба що тоді, коли це був справжнісінький грип?» «Схоже, що приблизно так воно й було» але не настільки, як ти змальовуєш. Пері каже, що випадків застуди було дуже багато, але їх перебіг не був таким тяжким, як це зазвичай буває в листопаді. Він знає це зі своєї практики. Загалом Пері не вважає, що це був період підвищеної захворюваності. Так, містер Вінфілд теж не вважає його періодом дуже високої захворюваності, хіба що «моя бідолашна дитинка» річ у тім – що в Лондоні будь-який період є періодом підвищеної захворюваності. У Лондоні немає і бути не може жодної здорової людини. Який жах, що тобі доводиться там жити. Так далеко. І там таке погане повітря. Та ніж, бо саме у нас повітря не таке вже й погане. Наш район Лондона є набагато кращим за більшість інших. Не нас з зрештою Лондона, мій шановний добродію». Брансвік-сквер сильно відрізняється від усіх інших районів. У нас так легко дихається. Слово честі, я не хотіла б мешкати в якомусь іншому районі міста. Навряд чи є якийсь інший, де я б хотіла ростити своїх дітей. У нашому районі так надзвичайно легко дихається. Містер Вінфілд вважає, що повітря навколо Брансвік-сквер є безсумнівно найкращим. Та, годі, люба моя, все одно це не Гартфілд. Щоб ти не казала... Але після тижневого перебування в Гартфілді ви стаєте іншими людьми. Ви починаєте виглядати зовсім по-іншому. А наразі я не сказав би, що хтось із вас має гарний вигляд. Шкода, що ви так вважаєте, сер, Але запевняю вас, що сама я почуваюся досить добре. За винятком незначного нервового головного болю та прискореного серцебиття, котре переслідує мене скрізь, куди б я не поїхала. А якщо діти перед сном і виглядали дещо блідими, то це тому, що від поїздки та радісного збудження по прибутті вони втомилися трохи сильніше, ніж звичайно. Сподіваюся, що завтра ви будете кращої думки про їхній зовнішній вигляд, бо містер Вінгфілд, запевняю вас, сказав мені, що ще ніколи на час від'їзду здоров'я всіх нас не було таке добре. Радію, що хоч містер Найтлі не видається вам хворим, – сказала Ізабелла і з ніжною турботливістю поглянула на свого чоловіка. Він має більш-менш нормальний вигляд, моя Люба. І тільки. Тут я нічим тебе не порадую. Гадаю, що містер Найтлі виглядає далеко не найкращим чином. «Що там, сер? ви щось мені сказали?» Вигукнув Джон Найтлі, зачувши власне ім'я. «Коханий, на жаль, тато вважає, що в тебе поганенький вигляд. Однак сподіваюсь це тому, що ти трохи втомився. Усе-таки перед від'їздом тобі треба було побачитися з містером Вінфілдом. Люба моя Ізабелло!» скрикнув він роздратовано. «Благаю, нехай тебе не хвилює мій вигляд. Займайся собі власним здоров'ям та здоров'ям дітей, пести їх, але дозволь мені виглядати так, як хочу я». «Я не зовсім зрозуміла», – вигукнула Емма. «Що ви там казали своєму братові про намір вашого друга містера Грема найняти управителя з Шотландії для свого нового маєтку? А чи варто це робити?» Чи не виявляться давні забобони надто сильними? І Ема продовжувала розмову подібним чином так довго і так успішно, що коли їй знову довелося перевести свою увагу на батька та сестру, вона почула лише безневинні і люб'язні розпитування Ізабели про Джейн Ферфакс. І хоча загалом Джейн Ферфакс не була в неї у великому фаворі, саме в той момент Емма радо приєдналася до похвал на її адресу. Джейн Ферфакс! Вона така мила і люб'язна, сказала місіс Найтлі. Я так давно з нею не бачилася, хіба що випадково у місці і то ненадовго. Напевно, її добра старенька бабуся і причудова тітонька такі щасливі, коли вона приїздить їх провідати. Мені завжди дуже прикро за Любу Ему, тому що Джейн Ферфакс не може частіше бувати в Гайбері. Думаю, що тепер, коли їх дочка вийшла заміж, полковник Кембл і місіс Кембл. Зовсім перестануть її відпускати, а вона була б для Еми прекрасною подругою. Містер Вудхаус з усім цим погодився, але не проминув додати. А в нас є ще одна приємна молода особа наша маленька подруга Гаррієт Сміт. Вратбі сподобається Емі годі бажати приятельки кращої за Гарріет. Мені надзвичайно приємно це чути. Але ж усі знають, якою вихованою, освіченою та розумною є Джейн Ферфакс До того ж вони земою однолітки Ця тема обговорювалася з радісним пожвавленням Потім поступово виникали інші, не менш важливі теми Котрі так само поступово і зникали Але все одно вечір закінчився невеликим збуренням емоцій Подали рідку вівсянку, і це дало поживу для нових розмов Було висловлено багато похвал на її адресу і багато зауважень твердого переконання в її корисності для людей будь-якої статури і гнівних філіпік на адресу тих численних домівок, де до неї виявляли недостатню повагу. Однак Ізабелі довелося зазначити і один з негативних моментів, котрий мав місце зовсім недавно і тому був найкричущішим. Їхня коховарка, молода жінка, яку наняли на час їхнього перебування в Саутенді, не змогла второпати, що таке миска доброї однорідної вівсянки, рідкої, але не дуже І скільки Ізабелла не замовляла її, вона все одно так і не отримала очікуваного Розповідь Ізабелли могла спрямувати розмову в небажаному напрямку «Ну от», – мовив містер Вудхаус, похитавши головою і зосередивши на дочці погляд, сповнений ніжної турботливості для Еми цей вигук означав, ну от, кінця немає сумним наслідкам вашої поїздки до Саутенда. Навіть говорити про це не хочеться. Деякий час їй здавалося, що він не буде про це згадувати, і що мовчазного споживання їжі буде достатньо, щоб він зосередився на власній, однорідній, рідкій вівсянці. Однак минуло декілька хвилин, і він продовжив.